Capitolul 1. Îngerii și tu Scurtă privire generală Legătura dintre lumea vizibilă și cea invizibilă, lucrarea de slujire a îngerilor lui Dumnezeu și acțiunea spiritelor rele, sunt clar descoperite în scripturi și întrețesute în mod inseparabil cu istoria omului. Îngerii au existat înainte de crearea omului, căci atunci când au fost puse temeliile pământului, stelele dimineții zbucneau în încântări de bucurie și fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie. Iov 38,7 prin natura lor, îngerii sunt superiori oamenilor, căci psalmistul spune că omul a fost făcut cu puțin mai prejos decât îngerii. Psalmi 8,5 Numărul și puterea îngerilor Scriptura ne prezintă informații cu privire la numărul, puterea și slava ființelor cerești și legătura lor cu guvernarea lui Dumnezeu și, de asemenea, cu privire la relația lor cu lucrarea de mântuire. Domnul și-a așezat scaunul de domnie în ceruri și domnia lui stăpânește peste tot. Și, spune profetul, am auzit glasul multor îngeri în jurul tronului. În prezența regelui regilor stau îngeri care excelează în putere, slujitori ai săi care fac voia lui. Psalmi 103 cu 19 la 21 Apocalips 5 cu 11. 10.000 de ori mii a fost numărul mesagerilor cerești văzuți de profetul Daniel. Apostolul Pavel spunea despre ei ca despre adunarea de sărbătoare a îngerilor. Daniel 7 cu 10. Evrei 12 cu 22. Casul a lui Dumnezeu, ei merg înainte și se întorc precum fulgerul. Ezechiel 1 14. Atât este de orbitoare slava lor și atât de iute este zborul lor. Îngerul care a apărut la mormântul mântuitorului, având înfățișarea ca fulgerul, iar îmbrăcămintea albă ca zăpada, i-a făcut pe străjer să tremure de frica lui și au rămas ca niște morți. Matei 28 cu 34 când Sanherib, trufașul asirian, l-a ocărât și hulit pe Dumnezeu și l-a amenințat pe Israel cu nimicirea, în noaptea aceea a ieșit îngerul Domnului și a ucis în tabăra sirienilor 185 de mii de oameni. A nimicit pe toți vitejii, domnitorii, căpetenile, oștirii lui Sanherib și împăratul s-a întors rușinat în țara lui. 2 împărați 1935, 2 cronici 32-21 cu Îngerii îi ajută pe copiii lui Dumnezeu. Îngerii sunt trimiși cu misiuni de har prin copiii lui Dumnezeu. La Avram au fost trimiși cu făgăduințele binecuvântării, la porțile Sodomei ca să-l elibereze pe neprihănitul lot de la o iminentă, la Ilie când era pe punctul de a muri de oboseală și de foame în pustie. La Elisei, cu care și cai de foc, înconjurând micul oraș în care acesta era împrejmuit de dușmanii săi. La Daniel, în timp ce căuta înțelepciune divină la curtea împăratului păgân și atunci când a fost dat capra de leilor. La Petru, când era sortit morți în temnița lui Rod. La cei temnițați în Filipi. La Pavel și și lui în noaptea cu furtuna de pe mare spre a se deschide mintea lui Corneliu pentru a primi Evanghelia, spre a-l trimite pe Petru cu solia mântuirii la străinul dintre neamuri. În același fel, îngerii din toate viacurile au slujit poporului lui Dumnezeu. Astfel, poporul lui Dumnezeu, expus puterii înșelătoare și răutății neobosite a Prințului Întunericului și în conflict cu toate forțele răului, este asigurat de paza neîngetată a îngerilor cerești. Această protecție nu este asigurată fără a fi necesară. Dacă Dumnezeu a dat copiilor săi făgăduința harului și a protecției sale, acest lucru se datorează faptului că aceștia au de întâmpinat agenți puternici ai răului, agenți numeroși, hotărâți, neobosiți, a căror răutate nu poate fi trecută cu vederea sau ignorată fără a se expune riscului. Satana și îngerii răi. Duhurile rele, la început create fără păcat, au fost egale în natură, putere și slavă cu ființele sfinte, care sunt acum solii lui Dumnezeu. însă de prin păcat, ele s-au aliat pentru dezonoarea lui Dumnezeu și distrugerea oamenilor, unindu-se cu Satana în răzvrătirea lui și alungate împreună cu el din ceruri, ele au colaborat cu el în viacurile ce au urmat, în războiul împotriva autorității divine. În scriptură ni se vorbește despre alianța și guvernarea lor, despre diferitele lor ordine, despre inteligența și agerimea lor și despre planurile lor pline de răutate, împotriva păcii și a fericirii oamenilor. Nimeni nu se află într-un mai mare pericol în ce privește influența spiritelor rele, decât aceia care, neținând seama de mărturia directă și cuprinzătoare a scripturii, tăgăduiesc existența și activitatea diavolului și a lui. Cât timp le ignorăm vicleșugurile, ei au un avantaj de-a dreptul uluitor. Mulți dau atenție sugestiilor lor, în timp ce își închipuie că urmează îndebnurile propriilor lor înțelepciuni. Acesta este motivul pentru care, pe măsură ce ne apropiem de închiderea timpului, când satana este la lucru cu cea mai mare putere pentru a înșela și distruge, el împrăștie peste tot credința că el nu există. Aceasta constituie metoda lui de a se ascunde pe sine și modul lui de a lucra. Datorită faptului că el s-a mascat cu o dibăcie perfectă, se pune atât de des întrebarea, oare există cu adevărat o asemenea ființă? O dovadă a succesului său o constituie faptul că teoriile care pun minciuna pe seama celei mai clare mărturia scripturilor sunt atât de mult primite în lumea religioasă și datorită faptului că el poate lua atât de ușor în stăpânire mintea acelora care sunt în mod inconștient sub influența lui, cuvântul lui Dumnezeu ne dă atât de multe exemple despre lucrarea lui plină de răutate, dezvăluindu-ne forțele lui secrete, punându-ne astfel în gardă împotriva asalturilor sale. Urmașii lui Hristos sunt în siguranță. Puterea și răutatea lui Satana și ale oștirii lui ar putea să ne alarmeze pe drept dacă nu ne-am putea găsi adăpost și scăpare în puterea cea cu mult mai mare a Mântuitorului nostru. Noi ne asigurăm cu grijă casele cu zăvoare și lacăte pentru a ne apărea bunurile și viețile de oamenii răi dar rare ori ne gândim la îngerii cei răi care caută necontenit să ajungă la noi și împotriva atacurilor cărora noi nu avem în propria noastră putere nicio metodă de apărare. Dacă li se îngăduie, ei ne pot tulbura mintea, pot îmbolnăvi și produce suferință corpurilor noastre, pot distruge bunurile și viețile noastre. Singura lor desfătare o constituie nenorocirea și distrugerea. Înfricoșătoare este starea acelora care se împotrivesc cerințelor divine și cedează ispitelor lui satana până ce Dumnezeu îi lasă în seama stăpânirii duhurilor rele. Însă cei care îl urmează pe Hristos se află întotdeauna sub crija lui protectoare. Îngeri care excelează în putere sunt trimiși din ceruri pentru a-i apăra. Cei nelegiuiți nu pot străbate prin paza pe care Dumnezeu a mobilizat-o în jurul poporului său.